не наплела про мене три кіло вовни із зайвою інформацією. Таку незручність я відчував завжди, коли друзі намагались познайомити мене з жінкою. Завжди помічав, що вони, ці обізнані в моїй тяжкій долі жінки, дивляться на мене, мов, сарни, великими, круглими і трохи збентеженими очима. У Марини очі були цілком нормальні без співчутливої уваги. Лікарські очі. Блакитні, з золотавинками всередині. Вона сказала, що заочно знає мене. Ліна, виявляється, приносила їй наші анімаційні стрічки, рекламні ролики і короткометражки. Пошкодувала, що їх не показують по телевізору. Висловила кілька досить слушних думок щодо музичного оформлення. «Якщо бос згодиться, – радо сказала Ліна, – ми можемо переглянути наші останні роботи просто зараз». Але ні я, ні Марина Павлівна не зреагували на таку пропозицію. Навпаки, лікарка одразу перейшла до справи, подякувала за чай, підвелася зі стільця. «Дозвольте, я огляну вашу маму, – сказала вона і додала. – Можете за мною не ходити?» Я показав їй кімнату, а віслючку кулак. Але та спокійнісінько сьорбала чай і вдавала повну байдужість. Від матері Марина вийшла хвилин за двадцять, сіла на стілець, постукала пальцями по поверхні столу і уважно подивилася на мене. А ви молодець. Ви зробили все, що могли. Але я не впевнена, що зможу чимось допомогти. Ця проблема неврологічна, а я лише дефектолог. Але ж у тебе все виходить, вигукнула Ліна. Ну, будь ласочка. Марина поглянула на мене. Певно, мій погляд промовляв те саме. Гаразд, спробую, сказала вона і підвелася. Вибачте, мушу йти». Мене чекають вдома». Поки вона зав'язувала кросівки, я дивився на її вузеньку спину, на засмаглі зап'ястя і думав про подібні рухи, котрі в цю саму мить проробляють мільйони або мільярди жінок по всьому світі. Взуваються в передпокої, розпрямляються, поправляють розсипане волосся, когось цілують на порозі і випурхують, залишаючи по собі запах парфумів. Ну, звісно, про поцілунок не йшлося. Просто я так подумав. З певного часу до подібних знайомств я ставився зневажливо. Для мене мало значення лише те, що було спущене з гори, як те давнє знайомство з Єлизаветою Тенецькою, а через нього – з лікою. Все те, що потягло за собою той ланцюжок подій, без якого я був би не я. Все, що стосувалося спілкування з особами протилежної статі, до якого мене наполегливо залучали приятелі, було штучним. Тим, що могло відбутися, а могло і ні Скажімо, на місці Марини могла б дійсно опинитися оглядна вусата пані, котра так само приязно поставилася б до моєї матері, яка власне різниця. Проте за останні півтора року, що вона займалася з матір'ю, мені було приємно думати, що це саме вона, не вусата, і п'яти у неї не звисають з босоніжок і босоніжок вона не носить, лише кросівки. І що вона так просто і ненав'язливо увійшла до мого життя. Навіть трохи змінила його. Особливо гостро я відчув це того дня, коли, перестеляючи материне ліжко, почув від неї уривчасте, але досить чітке. Чудова жінка. Не прогав хоч зможу спокійно померти. Я зрадів так, що пообіцяв не прогавити, якщо вона пообіцяє мені не говорити дурниць. І того ж вечора влаштував для Марини грандіозну вечерю з відкритими дверима до материнської спальні, щоб та бачила, як її син ударними темпами налагоджує своє життя. Потім я зачинив двері. І поволі, якось непомітно, розповів про свій невдалий і досить дивний шлюб. І був вдячний, що не помітив в її очах тієї загостреної цікавості і робленого співчуття, котре бачив у інших. Того вечора вона, на відміну від того, як це було завжди, не спішила додому. Допомогла прибрати зі столу. Не відмовилась від кави. Вже проводжаючи її до порогу, я обережно запитав, чи чекає на неї хтось вдома. Вона похитала головою. Сьогодні – ні. Я поцілував її. Але за всі ці півтора року я не замислювався над тим запитанням, котре почув, від Єлизавети Тенецької. З вокзалу я одразу повіз Єлизавету до своєї квартири. Лиш натякнув їй, що вона має повне право на половину майна колишнього чоловіка, і її очі звузились, мову, дикої кішки. «Ні за що!» – сказала вона сухим холодним голосом і втупилась у вікно. А після паузи промовила спокійно. Знаєш, я не хочу стягувати з минулого жодної каструлі. Мені краще мити підлоги чи на ринку торгувати. Ну, принаймні, знатиму, чого варта. Я сказав, що мити підлоги їй не доведеться. І більше не повертався до цієї теми. У своїй квартирі я, бував, раз чи два на місяць. Заходив, мов на затонулий човен, і сам здавався собі привидом загиблого матроса, поринав у знайомі запахи, безтямно тинявся кімнатами, проводив рукою по корінцях книжок, сидів на своїй продавленій тахті і тупо дивився на вицвілі постери бітлів і машини часу, що висіли навпроти помальовані записами чиїхось давно забутих телефонів. Іноді лягав і дивився в стелю, уявляючи, що дійсно лежу на дні моря, а час пливе високо вгорі